Du lytter til Det Tomme Magasin med Martin Nørgaard og Elias Elers. Hej og velkommen til Mad med Mere, programmet hvor jeg, Lemming Tjernil, tager ud og møder forskellige danskere med hver deres helt unikke kulinariske projekter. I dag er jeg på besøg hos den trygge slagter, Bella Sonata. Og, Bella, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det, du laver herude? Det, det kan jeg godt. Jamen altså, jeg, laver, jeg laver det bedste kød i verden. Ja? Ja. Vi har fundet ud af, at kromodning, krobekød, alt det der, det er noget fis. En trykbøf er den bedste bøf. Okay, en trykbøf. Øh, hvad betyder en trygbøf? Det betyder, at øh, mine dyr de er meget trygge, før de bliver slagtet. Der er rigtig mange, der tror, at halalslagtning, for eksempel, det giver det bedste uh. kød. Og så er der nogen, der tror, at man skal ud og skyde et, en, lille, en lille glad buk i naturen. som jeg har bevist, at et rigtig trygt dyr Det smager bare bedre end alt andet. Okay, øh, kan du prøve at give os sådan, ligesom en fornemmelse af, hvordan det foregår her på gården? Hvordan går jeg det i Nej, jeg, jeg, jeg vil gerne give dig en fornemmelse af det. Prøv se, ja. øhm, herinde for eksempel, ikke? Prøv se. Der, der har vi de her små ikke? Prøv se, så kan du lige komme op til mm. mig. Sådan, ja, kom mm. du her op til mig. Prøv se. Dem her, ikke, som ja. jeg står med her, dem spiser vi jo rigtig, rigtig mange af i Danmark. Ikke? Men de bliver som regel rigtig bange, når de skal slagtes. Men ikke her. Ikke hos Sonata. Ikke heroppe. Så gør vi det helt anderledes. Kan du også se, den er faktisk en lidt vild med mig, no, Jo jo, det kan jeg virkelig godt se, altså den, den virker meget meget tryk. Mm. Ja, det er den også. Alle grisene her på gården, de så jo med mig i min seng faktisk indtil din månede gamle. Ja yeah, ja. Yeah. Øh. Så vi bliver rigtig gode venner ikke også? Ja. Yeah. Du elsker din far men se ikke også? Ja ja. Uha, he, oh ja. Uh oh, oh, yeah. yeah. oh, så lige bliver nu så bekymrede. Ja. det Det ser også, altså det ser rigtig hyggeligt ud, altså den, yeah. det er jo den lille hulværd, Det er jamen helt den, vild med dig. Jamen det er den, og vi er nemlig helt vilde med hinanden, ikke godt, Det Vi ja. slet ikke griske lovret. Ja, nej Majeste, hun er bare så helt tryg her hos farmand, ikke også, ja? Du kan næsten se, prøv se. Shh. se, hun falder næsten i søvn i min arm nu, ikke også? Ligesom en lille spædebarn. Og når hun så lige er her, ikke, lige her, uh, så dræber jeg hende, så lige der, så dræber jeg hende. Uh, så dolkede han mig hals, uh, så bare helt ind lige og mærker åh, oh. Og så tømmer vi alt blodet ud i spanden. sådan så er den bare lige sted. Sådan der. Så er den død. Ej, det var virkelig, virkelig modbydeligt at være vidne til det der. Ja, det er lidt modbydeligt, men det giver rigtig lækkert kød. Prøv med, nu skal jeg lige sådan der. Prøv smak engang. Nej, så har jeg ikke bare en bid af en død gris, der er den det råd. Nå, kunne jeg se mig, så er du fint, men det gør jeg. Fordi lige nu, ikke også, det er lige nu kødet det er bedst, mens blodet flyder. Ej, fy. Fy for helvede, det var dog det mest modbydelige, jeg nogensinde har... Jeg skal lige... Jeg går lige herover i øh, to sekunder. Vi, tager, vi takker af for den her gang. Følg med igen i næste uge, hvor vi skal besøge Danmarks frække ølbrygger. Og du er sikker på, at du ikke lige skal slikke blodet af klovene? Du lytter til det tomme magasin. Velkommen tilbage til Danmarks største satirefix. Velkommen til de mest benhårde, iskold, knivskarpe og direkte satire, der findes på hele planeten. Satire er nemlig det fedeste i hele verden. Den Tire. sejeste måde at stikke to the man på. Her der laver vi fucking jokes, der er så skarpe, at de går fucking ondt på dem, de rammer. Satire er så fedt, mand. Det er så fucking fedt, at vi ligger... Der bliver ikke lagt nogen fingre imellem overhovedet, mand. Vi siger lige præcis, hvad fuck det er, vi ved, til lige hvem det er, vi ved. Og det er det, det, der gør, at satire er så nice, mand. Der er, der er ingen farme. Der er ingen voksne hjemme, vel? Det er bare, bare lasser af Niller, der bare skyder med skarp på establishmentet. Jamen, vi flækker systemet og spiller kisspust med magthaverne. Som være med evige skud. <trykklædels2> vi er <kan> aldrig op! <trykklædels2> vi kan blive ved for evigt! Vi får for den uddødelige. Nå, prøv at følge med! Ja, prøv at følge med, hvis I kan. Når vi først går i gang, så bliver det ikke taget nogen fakker. Nej, og heller ikke nogen gisler. Der er ingen forhandling. Vi plaffer bare alle ned i en fucking joke mask joke mask joke for joke joke joke joke mask joke mask joke fucking nemt! joke joke joke joke mask joke mask Nej, ikke igen. Prøv at, se, prøv at, se, har du, prøv at her. Har du nogensinde set så stor en pikker? Altså, det er jo ikke en pik. Jo. Det er en vase. Nej, det er det ikke. Det er en for fanden. Det har aldrig været en pik, det der. Hvad? Det er en vase, man har blomster i. Ej, for helvede mand, så er jeg fandme blevet snydt. Torsten Sandbæk, kommunikationschef hos Københavns Politi. I har jo varslet en stor trafikretje her den kommende uge. Kan du sige noget om, hvem det er, I kommer til at gå efter? Jamen det kan jeg sagtens. Øh, I den kommende uge, der kommer vi til at gå efter alle dem, der udsætter andre i trafikken for unødig fare. Det er de mennesker, der ikke vil opføre sig ordentligt, og som nægter at adlyde loven. Det er de individer, der ret beset for en straf. Okay, kan du komme lidt mere præcist ind på det? Er det, er det fartbøller? Er det dem, der bruger telefon, mens de cykler? Øh, væk det er af? cyklister med punkterfri dæk. Det er fodgængere, iført fodtøj med rockermisåler. Øh, det skal lige Det er alle med page -hår, Det er mænd med rødt hår. Og alle, der spiser knoppers 40.10. Jeg tror simpelthen ikke lige... At... Alle med eller ruse på kinderne. Det er Smølle Fine. Alle insvinder. Det er Pauliks Skammelsen. Det er dem der står hjælp til at skan i Pilke og det er alle der handler i jysk sengtalslæger. Torsten, jeg har en... folk der drikker teigtøj og dem der går med hund. Torsten, du skal lige. Den er skyldig snemand. Alle kentagere fra Dragør, albino Elefanter og selvlyste vejbuever. Torsten, du bliver nødt til at, at stoppe. Er det i hæve? Det er det og Chefket. Nej, men Torsten, vi bliver nødt til at stoppe. Ja. Alle gederne i stolledampturceringen. Folk med hemorrider og heldigvis et parasite og sagteløb. Har du ikke set et parasite? til en anden person. Giv mig, lige, giv mig lige min Liges, lille. Niklas og mig alle mig. hans elvervindere, Thomas Eje, dem der brugt ved elevatoren, og alle fra badehotellet! Skarret, jeg bruger i råfugt tilbage! Nu er Werner Kirtel endelig klar med sit nye album Sange om ting, du kender, som indeholder massevis af sange om situationer, du kender! Der bor to polske mennesker i min Volvo de har mistet begge deres ben! Syng med på ørehængerne, der med kirurgisk præcision beskriver det moderne menneskes liv. Jeg har fundet Hitlers tegnebog mellem sæderne i fem a Den tror jeg, far og mor hun skal have. En bjørn mod min far på lørdag. Min mor skræd med en ræv på en søndag. Jeg har syv fingre på min venstre hånd. Jeg har palmemoret på videoban. Werner Kirtel, den gudsbenådede lyriker, har i 30 år sunget sange om danskerne og deres liv, som alle kan spejle sig i En grævlingsstjæl, min sidste dås med kral. Hvis du har tør hud, så smør det med palmol eller lude. En luder, stjæl min identitet, nu bliver jeg med ned af Hans Alfons. Werner Kirtels nye album, Sange om ting du kender, kan købes fra Promanda Mit navn er Rane Eskelund, og endnu en gang har jeg sat mig for at aflive myter om fabeldyr og fantasivæsener, der ikke findes. I dag er jeg ikke draget ud i verden. Vi befinder os faktisk hjemme hos mig. Og det gør vi, fordi flere af mine naboer påstår, at de har set Ole Lukøje. Det jo selvfølgelig ikke passe, og jeg går ud fra, at de bare har drukket natpotten eller måske haft indbrud eller et eller andet. Jeg har i hvert fald tænkt mig at lægge mig til at sove, og så må vi vente og se, om Ole Lukøje besøger mig i nat. Godnat. Hmm. Hør det? Hvad fanden, så tror jeg krafted med vi har bed. Det kommer ind fra stuen. Hvem der? Fuck, mand! jeg fik et fucking chok. Hvad fanden laver du, mand? Hvad fanden Hva? laver du? hvad, hvad jeg laver, hvad, hvad laver du i mit hjem? Ikke noget. Du har nøjagtigt to sekunder til at forklare mig, hvorfor du puttede ind i mit hjem, inden jeg ringer til politiet og siger, at der står en indbrudstyv i nathue og pyjamas midt i min stue. Rolig nu, for helvede, jeg er ikke nogen indbrudstyv. Jeg er Ole Luggerø. Jeg er Ole Lukøe. For helvede, mand, og du burde ligge og sove lige nu. Men det får vi hurtigt ordnet. Brr, brr. Fy for sæt. <coughs> ej, det se, ej for helvede, hvad fanden var det? Hvad fanden var det du kastede? Det er noget jeg kaster øjnene på dig, så du falder i søvn, du. Sov. Gå nat. Gå fy. Sov godt. Sov godt. Gå Det smager... Det smager grus og salt. Ej, pisse. Så har jeg fået den forkerte pose med. Det er vejsalt. Det er pisseglat udenfor. Nå! Altså undskyld mig, at du psykisk syg, eller hvad er det der foregår? Hvad fanden laver du her? Jeg er kommet for at putte dig. Jeg skal ikke puttes! Du skal puttes, klokken er mange. Gå Rane. Nu stopper festen. Hold da, det det skulle da dig, der kommer midt om natten og smadrer mit vindue og vækker mig. Ja, men hvis du ikke var vågen, så ville jeg ikke være nødt til at komme og putte dig. Har du tænkt på det, din gamle idiot var? Og nu skal du puttes, Rane. Kom her! Hva? Hva? Nej! Slip! Ja. slip jeg slip, skal... Du ja. skal ikke bære mig. Jeg bærer dig ind i seng. Læg Sæt stille. mig Sæt ned. Stille. St St Læg stille. Stop. Godnat. Godnat, Stop. Så stopper du, Rane. Du vækker naboerne. Goddag, Rane. For helvede. Så skal bilen bare ligge stramt og armene, og så skal tæerne også lige... Op? Så, så er du puttet, så kan du godt sove, du. Jeg kan overhovedet ikke sove nu. Nej, men så må du have noget mere af det her jo. Uh. Uh. Arh, for helvede. Arh, du lige sagt, at det var vejsalt. Nu er du lige hældt ud i min seng. Nå ja, det glemte jeg lige. Men du kan godt sove nu i hvert fald. Godt. Nej, det... Jeg kan ikke sove nu. Jeg skal overhovedet ikke sove, før du går. Jamen, jeg går ikke, før du sover. Jeg ringer til politiet! Og siger hvad, Hva, Rane? Er Ole Lukgøi ikke givet at skride, før du sover? Prøv at høre dig selv engang, mand. Godnat, Rane! Sov. Du er ikke Ole Lukøg. Du er en sindssyg mand i pyjamas, der er brudt ind i mit hjem. Du er en sindssyg mand i pyjamas, der ikke gider at sove! Så sov du bare for Gå Godnat! Sov, Rane! Gå Godnat, du! Sov. Helt seriøst. Hvad skal der til for, at du skrider? 500 kroner. Okay, fint. Her, her, her. Tag 500 kroner. Og så skrider du, så skider du ud. Ja, tak. Okay, så, så godnat til dig så. Lad være, lad være at blive for længe op. Hvad laver du? Jeg smadrede dit vindue. Jeg skal ud jo. Du har allerede smadret et vindue i stuen. Hvorfor gik du ikke ud der eller brugt døren? Nå, jamen det glemte jeg lige. Nå. Vi ses. Så godt. Øh. Øh, I øvrigt regne. Ja. Du bor grænt. til nattevagten. Hej, det er morgens fra Ørnevej, uh, som I ved, så har jeg om en lille slagterbutik, hvor man kan købe alt det kød, man normalt ikke må købe. Jeg har hunekød, jeg har leguankød, jeg har hestekød, jeg har uh, rådte jeg har uh, mågenyer, jeg har... Og oh, lad mig lige kigge ud på læreren gang. Og oh, jeg skulle glemme, vi har Danmarks største udvalg af mellemkød. Kom ned i butikken, vi ses.